Když se ubírali cestou, řekl mu kdo si, budu tě následovat, kamkoliv půjdeš. Ale Ježíš mu řekl, lišky mají dopata a ptáci nebešti nízda, hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Jenemu řekl, následuj mě,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 kdo položí ruku na pluch a ohlíží se zpět, ten se pro království Boží nehodí. Milí bratři, milí sestry, Ježíš je na cestě do Jeruzaléma a s ním jsou jeho učednici. Kdo jsou tyto učedníci? Chtějí se. Od něho učit. A všem, učení se o Ježíše, to není, se přivlastnit nějaké moudrosti. To není učit se něco na pamět. To učený, to je cesta. Tátež cesta, o které. Evangelista Lukáš mluví také v skutcích apostolských ta nová cesta, která přišla s Ježíšem do našeho světa. Kolik těch účetníků bylo? Často se v evangelích potkáváme, potkáváme to číslo 12. to symbolické číslo 12. to byl počet těch, který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 Kdo chce Ježíše následovat, nemůže se vyhýbat kříži. A jak Ježíš to tedy vyjadřuje, kdo položí ruku na plůh a ohlíží se zpět, ten se pro království boží nehodí. Slyšeli že jsme rozhovory Ježíše s anonymními úředníky, o kterých ani nevíme, odkud přichází a kam pak jdou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 celá obtížná záležitost. Otázky a odpovědi jsou naše otázky a Ježíšovi od, od, odpovědi k nám. Hodím se já pro Boží království?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 Koho myslí synem, výrazem synem člověka, mluví o sobě, nebo ještě o, někým jiném, o někom jiném, kterému své úředníky teprve vede. Život syna člověka se porovná životu, porovnává životu divokého zvěřete. Je nepohodlným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 na cestě ke kříži není ani místa, kde by hlavu složil. Očeká-li učetník víc, nemůže Ježíše následovat. Jde tady o smysl toho slova sledovat kamkoliv půjdeš. Ježíš učedníkovi vyjasnuje, je že jeho následovat je něco úplně jiného, než jít za nějakým náboženským nebo politickým vůdcem, protože Ježíšova cesta je jiná, vede ke kříži. Druhý účetník chce, než se připojuje na Ježíšově cestě, na Ježíšovou cestu, pochovat svého otce.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 Bylo to jediná výjimka. Práce musí hned přerušit, ale políbit otce a matku ještě smí, než jde za Iliášem. Jinak se to u, je to u Ježíše. Pro jeho učedníky je poslušnost neomezená, žádné výjimky nejsou.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 který dostane, kterému se dostane pouze světec. A to působí na obyčejné lidi spíš necitelně. Je to tak? Známe to už z na nahoře, když Ježíš klade na své účetníky mnohem vyšší pozadavky naš, na ostatní lidi silně stupňování v porovnání se starým zákonem. Je to možná nějaká radikální mravní utopie, která nám chce dát jen pokojen v, ke správně cestě, že to ani nemusíme všecko splnit, ale aspoň víme, že by se měla. Proč je Ježíš tak náročný?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 v společenství s Ježíšem a společenství mezi bratry a sestrami. Co můžeme i navzájem od sebe očekávat? Jakou obětavost, jakou, kterou, jakou ohledoplnost, jaké odpouštění. Ježíšovi pořadavky musí znít tak radikálně právě proto, že Musíme si to uvědomit už předem. Máme o tom přemýšlet. A tak co? Hodíte se po království Boží? Milé sestry, milí bratři, tato otázka, ta, tuto otázku nemůžeme se vy obejít. Zůstává pořád v Ježíšovém nároku.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 abychom my byli ochotni Boží pozvání přijmout. Vyzývá nás, abychom sami u sebe zkoumali, jestli jsme ochotni mu důvěřovat. To je ta klíčová otázka následování. Jen budme k tomu ochotni. Pokud ochotni jsme